«Удар? Марта, де Марта? Гарчання в кущах, куряве до неба, хрускі поламаних гілок. Молодець, Жоши, тримайся одномухий. Удар? Навіть ліг з самою силою, без мудрості, без розуму. Не на звіра, не на людину, сліпий удар». Безнадійний. За такий сам райце ж недбайливому учневі. Попав, верескливо скигляючи й тягнучи перебиту лапу, поранений звір відбігає в бік, зацьковано озирається, зникає в сосняку. Де Марта? Жодні злодійські здібності не могли зараз. Стати в пригоді Михалику і Івоничу із шапляр, красти в тварини, навіть спокійно та доброзичливо до тебе налаштований, була заняття майже безглузди, на відміну від людини, ніколи не знаєш наперед, що береш, і поки донесеш від звіра до себе, усе чи майже все піде крізь пальці, як вода з пригорща. А красти у звіра лиховісного, що спливає слиною та люттю. Це все одно, що намагатися висмикнути шматок м'яса з вискаленої пащі. Цей звір мало відрізнявся від людини, повністю охоплений бойовим божевіллям. Це той самий звір, Убити можна обікрасти зась. На миті, відірвавшись від рятівного в'яза, Михайло зробив спробу прорватися до чагарника, де, як йому здалося, сховалася, тікаючи від вовків, сестра. Куди там? Чотири сірі тіні обліпили воєводу з усіх боків, Руки вмить заніміли від подвоєної швидкості Рус. Михайло завертівся дзигою, порскуючи сталью на всі біч, і виверши момент, знову прилип спиною до дерева. Оки кружляли біля смертельно небезпечної людини, але близько не підходили. Одна вузькоморда вовчиця відбігла далік, припала до тіла мертвого гайдука і, рикаючи, взялася хлептати ще гарячу кров із розірваної жили між шиєю та плечем. Зупинилася, скосувала оком на інших і знову запрацювала язиком. Молода ще, худа, лопатки горбом. Спершу Михайл не втямив, що сталося начебто хрускала гілка, але хрускала занадто голосно, занадто уривчисто. Сиза хмарина диму виповзала із заростей карликового ялівцю і худа вовчиця скрикнула майже по-людському, високо підстрибнула та впала на труб гайдука. Морда звіра була повернута до райцежа і в Скляніючих очах вовчиці повільно загасло задоволення від смаку свіжої крові. Щаслива смерть. Чомусь промайнуло в голові воєводи. Наступний постріл убив на повал другого вовка. Решта заметушилися, заметалися по дорозі і незабаром зникли в лісі. Михайл стомлено опустив палаш і дивився, як з кущів, не голосно перемовляючись, виходять люди. Чоловік десятеро, одягнені добротно і яскраво, як одягається у свиті якогось магната, вусань, котрий попереду йде, регоче і неквапо засовує заадаптований золотом пояс. Коріючого пістоль. Ні, не засунув, передумав. В руках крутить. Часно випробурмотав райце ж, коли чоловік.